ויביאו את לוט עליהם הביתה, ואת הדלת סגרו. ואת האנשים אשר פתח הבית הכו בסנוורים, מקטון ועד גדול, ויילאו למצוא הפתח. ויאמרו האנשים אל לוט, עוד מי לכפו, חתן ובניך ובנותיך, וכל אשר לך בעיר, חוצה מן המקום, כי משחיתים אנחנו. את המקום הזה, כי גדלה צעקתם את פני אדוני. וישלחנו אדוני לשחתה. ויצא לוט, וידבר אל חתניו, לוקחי בנותיו. ויאמר, קומו צאו מן המקום הזה, כי משחית אדוני את העיר. ויהי כי מצחק בעיני חתניו. וכמו השחר עלה, ויעיצו המלאכים בלוט, לאמור, קום, קח את אשתך, ואת שתי בנותיך, הנמצאות, תן תספה בעוון העיר. ויתמחמח, ויחזיקו האנשים בידו, וביד אשתו, וביד שתי בנותיו, וחמלת אדוני עליו. ויוציאוהו, ויניחוהו מחוץ לעיר. ויהי כהוציאם אותם החוצה. ויאמר, הימלט על נפשך, אל תביט אחריך, ואל תעמוד בכל הכיכר. ההרה הימלט, פן תספה. ויאמר לוט עליהם, אל נא, אדוני, הננה מצא עבדך חן בעיניך, ותגדל לחסדך, אשר עשית עם מדי, להחיות את נפשי, ואנוכי לא אוכל להימלט ההרה, פן תדבקני הרעה, ומתי.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 על כן קרא שם העיר צוער. השמש יצאה על הארץ ולוט בת צוערה, ואדוני המטיר על סדום ועל אמורה גופרית ואש מאת אדוני מן השמיים, ויהפוך את הערים האל, ואת כל הכיכר, ואת כל יושבי הערים, בצמח האדמה. וטבת אשתו מאחריו,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 כדרך כל הארץ. לכאן נשקה את אבינו יין, ונשכבה עמו, ונחיה מאבינו זרה. ותשקנה את אביהן יין בלילה הוא, ותבוא הבכירה, ותשכב את אביה, ולא ידע בשכבה ובקומה. ויהי ממחרת, ותאמר הבכירה אל הצעירה, הן שכבתי אמש את אבי. נשכנו יין גם הלילה, ובואי שכבי עמו, ונחיה מאבינו זרה. ותשכנה גם בלילה ההוא את אביהן יין. ותקום הצעירה, ותשכב עמו, ולא ידע בשכבה ובקומה. ותהרינה שתי בנות לוט מאביהן. ותלד הבכירה בן, ותקרא שמו מואב. הוא אבי מואב עד היום, והצעירה גם היא ילד הבן, ותקרא שמו בן עמי, הוא אבי בני עמון עד היום.